is dan net Radio SA, net Radio SA en ons webadres vind jy by www.netradioSA.co.za. Nou my liewe bottie en sussie, hier is baie belangrike inlichting wat ek vir jou gee, die webadres. Daar is inligting soos die name van Die uitsenders, daar is die programme waarvoor hulle in saai, wat elkeen verantwoordelig is om uit te saai, die tye van uitsending. Maar daar is ook skakels en een van die makkelijke skakels die ek nou gevind het is die die icoon van die radio, wat op die webblas het waar wie klik of klik en dan inskakel, maar daar is hele klomp anders skakels, as is een skakel nie werk nie, dan moet die mens al die anders skakels probeer vir die area waarin die mens nog bly, want alles werk met internet en internet werk nie soos die FM radio nie hier is dit die internet hang af van jou internetline en daar kan baie probleeme op verskillende line wees so mens moet maar die verskillende skakels, wat verskillende lijne is, paaie van dan inskakel, wat die mens moet gebruik, as jy dit nou nie doen nie, of oefen nie, dan gaan jy nou maar 1 route die heel tyd miskien gebruik, en dan 1 dag werk het nie, dan denk jy nou die radio is af, of hoe ook al probeer, maar net asseblief op die webwerf inkomt, en kyk na die verskillende skakels, daar is die hele klomp, minstens 10 van hulle, wat die mens moet probeer om te kyk as die ene werkte en kyk jy na die andere ene, en so meer, en so meer, en so meer, en so meer. Root ook al sy, jy luister op die oorblik, na Dr. Tini Eilers, wat uitsaai, hier vanuit Airene, die stad van Vrede in Pretoria, Suid-Afrika. En waar jy jouself ook al mag bevind, jy is altyd baie welkom of dit nou hier in Suid-Afrika is en of dit ergens uwers in die buitenland is, altyd ewe, ewe, ewe welkom. Wonderlik om te weet dat die mens met die internetradio kan jy reg oor die ganse wereld uitsaai dit is sonder grense, dit is sonder mire. Alle mense enige plek op aarde kan inskakel en nou luister, maar as hulle nou nie weet nie, van hierdie internet, radiostasie en die webadres het nie, dan gaan hulle ons nou verseker nooit inskakel. Daarom is dit maar ons eie verantwoordelijkheid, as hierdie radiostasie enig iets vir jou beteken, dan kan dit ook iets vir iemand anders beteken iemand op jou kontaklijs. Ons het ons allemaal kontakte en ons behoort aan groepen. Bijvoorbeeld op Facebook of Bakkiesblad sien ek sommige mense vertaal dit so. Dan kan een mens hierdie inlichting net doorgee soos wat een mens evangelisatie werk doen. Evangelisatie werk is die verantwoordelijkheid en plig van elke elke geloofige mens. As jy deelgeword het van die kerk van Jezus Christus, dan roep hy jou en dan stuur hy jou. Dan sê hy, ga na al die nazies toe. Die mense, ons moet allemaal eendag voor God staan. Hoe sal ons nou daar staan as ons niks gedoen het nie? En ek is nie nou bezig om jou te bepreek nie, dit is ons maar net liefde as een mens iemand waarski oor enige gevaar wat ergens is dan is het mos nou nie om jy iemand uh, wil wat is die woord oordeel of om wat slecht voel of iets van die aard nie, dan is het mos mene doodgewone liefde, omgee omgee liefde dis die kern van liefde is omgee daarom in die breus die woord wat eindelijk gebruik moet word vir liefde is ragam want dit le in Godse hart sy omgee hy gee so gewelig omdat hy sy hele leven vir ons gegeet en so moet ons ook vir mekaar omgee en mag God ons help daarmee in hierdie boodskap ook waarmee ons bezig is die onderwerp dan om achter die voorhangsel in te gaan dit mag sy, dalk vreemd voel op sommige oor as jy nou praat van een voorrangsel en achter die voorrangsel stoot gewoon bybelse taal dit is die skryver van die breerbrief wat ons aanraai om achter die voorrangsel in te gaan en ek het lang al begin om voorbereiding en voor, voorbrandsel te maak so ons kan verstaan as ons sê voorbrand Dan gaan dit soos mense wat baie uitbrand sodat die vlamme nou nie van een kant na ander kant nou kan spring nie. Dis om voorbrand te maak. So probeer ek om jou te help om die hele prentjie van die godsaligheid te verstaan. Want die godsaligheid word geopenbaar van uit Genesis dwars deur tot by die boek Openbaring en dis prentjie op prentjie op prentjie en het is soos die inlegsels waarmee een mens werk wanneer jy bijvoorbeeld een kaart aan mekaar moet sit een prentjie aan mekaar moet sit soos een legkaart waar dinge in mekaar moet inpas en die volledige prentjie het eindelijk dan sigtbaar word En so helpt die jyre een mens om meer die volledige brengkie te kan kry. En my poging wat ek anwend op die huidige oomlik is om daar waar die Hebraer briefskryver vir ons sê, ons kan nie bly staan by die eerste beginsels van die woord van God, hy maar ons moet voortgaan to die volmaakte en dan sê hy, dat ons achter Jesus moet ingaan by die voorhangsel. Want al die dinge wat soos die fondasie lewe, Die eerste beginsels vind die mens in die eerste gedeelte van die tempel. Daarna moet die mens beweeg soos wat hy ons vraag. Achter die voorrangsel in. En dan sê hy in die derde vers van die van die zesde hoofdstuk, ons kan dit net goed doen as God het toelaat. Ek wil sê God sal ons in ons denken, weeg en kyk, of ons daar kan ingaan, of ons nou die rechte verhouding met om is. Daarom wil ek hierdie sessie omtrend soos ietsie, bin, ietsie noem soos Om God bewust te wees Om God gecentreerd te wees God georiënteerd te wees Om dit te biekie te probeer verduideliks in een mens gaan kerk toe Op een sondag Of wat een ander dag dan ook al dan moet een mens probeer om van die dinge buitenkant te vergeet, want jy is die heel dag en al dag daarmee bezig. Dis reeds hoekom die Heere die Sabbat dag daar het, dat een mens sê daar moet arbei en al jou werk doen, maar op die 7 dag moet jy rust, dan moet jy jou, jou aandag aan God waai, so God aan jou aandag kan gee, want God kan nie, as ons nie met hom bezig is nie, want ons moet om aan bid dis die hoogste roeping van die mens, is om God te aanbid. Dit krij ons eindelijk net recht. Wanneer iemand met jou staam stap, en jou die heiligheid verduidelik van, achter die voorhangsel, en wat alles daar gebeur, dit wil ek dan so stap vir stap weer met jou stap, maar ons kan nie vanag stap neem. Hier is te veel dinge wat daar moet plaasvind. En ons kan nie net dit lees nie. Dis dinge wat ons moet doen. Die Heere sê dit baie duidelik in sy skrif. As ons hierdie dinge hoor, salig is jy as jy dit doen. Want dis die probleem maar dwars dier die eeuwe jyn is dat mense hoor dinge maar doen het nie. Kom ons denk in die heel eerste twee mense op die aarde Adam en Eva God self, die skipper Wat die mens uit die niks uit geskip het Omgeformeer het, om daar in die tuin geplaas het En al die goed met hom bespreek het God wat het so'n intieme verhouding met Adam gehad Dat hy al die dinge wat hy geskip het Die dieren bijvoorbeeld naar hom toe gebring het En vir hom gevraag het, wat, wat sal ons dit noem? so'n intense, intieme verhouding was daar tussen God en Adam. Dis wat God wil he, dis, hy wil met, met ons in so'n intieme verhouding wees, maar dan moet ons God bewis wees. En een mens moet dit intentioneel doen. Nou weet ek, om daar nou, ek sê nou juist vir jou, al vir een lang tyd, alles wat die mens denk, alles wat jy doen, Alles waarmee jy bezig is, kom uit jy hart uit, elke liewe ding. Enige persoon wat bijvoorbeeld sielkunde zou gaan studeer, moet jyl eerstens omtrende mense brein verstaan. Hoe al die senewees na jou brein toe hard van ooral af, van jou vingerpunte, van jou voete, van jou kopvel af, alles hard dier jou rugmurg tot aan jou brein, alles hart loop na jou brein toe, elke liewe ding waarvan jy bewus word, of nie ees bewus is nie. En dan moet jy daarop reageer, op hierdie impulse, en dit is my immense persoonlikheid, die manier hoe jy die goed doen, hoe jy dit doen, wanneer jy dit doen, die manier, alles wat daarmee gepaard gaan, kom dus uit jou hart uit, elke liewe ding, jou gesintheid. En daarmee wil God ons help, en is net hy wat ons kan help. Hy skip en hy herskip dier sy woord. En achter die voorhangsel betekent dit, ons is nou in een geslote ruimte en as jy daar achter die voorhangsel ingegaan het, dan is die Heilige Gees in jou linkerkant en God, die Seen Jezus is aan jou rechterkant en hulle vat jou by jou hand en ons stap saam. Maar daar het ek al vir jou tevore gesê as een worsteling aan die gang, soos wat die mens dit kry ook aangeteken hier in Galaties 5 in my eie Bijbel het ek hier by die 16e hoofdstukke opskrif, by die opskrif het ek Jacob en Esau bygevoeg, want die opskrif sê die werke van die vlees en die vrug van die gees, want die vlees staan teen oor die gees. Dit is altyd so, totdat die gees die oorrand gekry het, soos ons dit gesien het in Jacob en Esau. Daardie is verskrikkelike, belangrike begrippe, as ek jy was, en ek het my bybel by my, by Galaties, so 5, en by die ouvertaling, vers 16, daarby daar die opskrip, is, so ek Jacob en Esau gesit het, so dit jou kan verweis, terug na Genesis toe, Genesis 32, waar dit gaan oor Jacob en Esau, want hierdie verteenwoordig, die geest en die vlees, dis die prentje vorm waarmee ons dit in die oud testament kry, waarmee God ons help, so ons volledige prent van Godse raadsplan, dat dit ingekleer kan word, dat dit perspektief kan kry, dat dit afgeets kan wees, so dat ons dit duidelijke prentje het waarmee ons werk. Ons kan nie die godsdienst beoefen, die werkelijkse, Gods van God door die enig vader sê en heilige geest. Sonder die skrif nie. Sonder die openbaring van God. God openbaar omself en mens kan nie sê wie God is as ons nie sê wat God van omself sê nie. Allerande idees word rondgegooi dier mense asof dit nou die waarheid is. Mense, daar is net een waarheid, dis God. Dit is die, die bybel, dit die woord Jezus het gesê, ek is die weg die waarheid in die lewe Nou wie is Jezus? Hy is die derde persoon in die godheid Op die tweede persoon, die vader, seun, heilige gees En Johannes beskryf dit so En hy seun, sy evangelie in die begin was die woord En die woord was by God En die woord was God En dan die veertiende vers sê En die woord het vlees geword God wat vlees geword het Ons het met om te maken hy wat sê ek is die weg, die waarheid en die lewe niemand kom na die vader behalwe die ermy nie so in ons aanbidding het ons nie ander manier as om dit door Jezus Christus te doen nie hy moet ons help en ons het die heilige gees Jezus het die heilige geest vir ons gestuur as helper wonderlik om dit te weet maar daar moet een mens God bewus wees, jy kan nie achter die voorrangsel ingaan, en van iets anders bewus wees nie, mens moet bewus word dan, en jy moet alles verder vergeet, jy moet bewus word van God, en van jou self, en jou eie ellende en jou eie tekortkominge, en die wonder is, Jezus focus nie op my tekortkominge nie, hy focus op wat ek nodig het, En dis hy self, dit is sy gene, Jesus sy gene, sy hele lewe, omdat hy het sy lewe vir jou en vir my gegeen. Ons kan nie met die ander lewe jimmel toe gaan nie. Jesus is die deur. So hy het sy lewe vir ons geskenk. Dis waarmee ons tot in alle eeuwigheid in die jimmel gaan wees, is met sy lewe so ons plaas ons eie lewe in Godse hand, en hy werk soos die pottebakker, en hy gaan verander in ons, so ons het, jy amper, binnen in hierdie, achter die voorrangsel in die heilige gedeelte, is dit amper soos hierdie Russische poppies, wat ek al aan jou verduidelik het en gesê het, as die mens die een poppie, sy buitenkant weg van as daar nog een binnenkant en as daar nog een binnen en binnen en binnen, dit is hoe dit hier werk in die heilige gedeelte, daar is klomp prentjies wat daar in mekaar ingevouw is, wat moet ontvouw soos een blom, soos een roos of iets, dat ons kan verstaan so hier staan ek nou in Godse theater in sy kardiotorax theater waar hy aan my hart gaan werk hoe kom het hy aan my hart werk omdat ons vanuit Jeremia verstaan, die hart is bedrieglik, ons kan dit nie rechtig vertrouw nie, dit is bedrieglik by alle dinge. En omdat Jeremia dit verstaan en begryp, sê, Jere, maak my gezond. dit is soos om by een dokter te kom en hy sê vir jou, jy, jy syk, dan ga jy ons vir hom sê nou, maar maak my gezond, geef my my rekaas jy help vir my, sê vir my, wat moet ek doen of wat gaan jy doen nou net so is God dan nou bezig met ons daar achter die voorhangsel, en ons is nie alleen nie, ons is saam met hom daar maar dan moet ons God bewust wees ons kan nie maak sies die Israeliet en God was saam met hulle, maar het hulle helemaal vergeet. Daarom het hulle daar vir 40 jaar in cirkels rondgetrek. Omdat hulle nie God bewus geleef het nie. Hulle het meer gemor en gekla as wat hulle God geprys het vir al die groot wonderdade wat hy vir hulle gedoen het. So hier achter die voorhangsel het ons God Bitter nodig. Bitter nodig dat die Heere ons sal help om ook God bewust te wees. En dier ons geloof, word dit vir ons moendlik. Om dinge te sien wat nie bestaan nie, asof dit al bestaan nie wonderlik nie ons kan in die geest terwyl ons hier sit en luister kan ons dit sien kan ons sien ons is in die teenwoordigheid van God drie enig en God kan hier aan my werk en hy weet van my van my foute my mankemente my focus nie daarop nie, hy, hy fokus op wat ek nodig het. Hy, hy wil my nie laat skuldig voel daar nie, hy wil my laat opgewonde wees oor die wonder van dit wat hy vir ons gaan doen. En ons mykie hier aan te herinner, net vir so een stonde, luister, ons na iemand wat vir ons daar oor gaan syng. He looked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 ons is in die voorhangsel of achter die voorhangsel binnen die heilige gedeelte en hier is het belangrijk dat een mens jou geloof wat jy ontvang het as een geskenk dat jy dit gebruik, want geloof maak hier die dere vir ons oop maak sin en aan wat ons doen, en in Hebraers 11, by die eerste vers, staan daar die geloof, dan is een vaste vertrouwe, op die dinge wat ons hoop, dit is een bewys van die dinge, wat ons nie sien nie, ons sien dier die geloof, terwyl ons nou hier achter die voorhangsel inbeweeg, sien ons nou aan die linkerhand, God die Heilige Gees en aan die rechterhand God die Seen Jezus wat ons help Sonder hulle kan ons niks doen nie Maar hier moet ons God aan bid Ons kan nie daar met een klom bravade wees nie Ons kan nie daar met enige opgeblaas wees en hy dwees en dink maar kyk hoe ver het ek nou gekom nie nee God self is die skipper en hy sê van hom self, dat hy sagmoedig is en dat hy nederig van hart is hy het al die rede as een mens nou rede so wou vind om hoogmoedig te wees en self tevrede en so meer en so meer dan sal dit mos God wees Maar God is dan nederig van hart, sagmoedig. En om sagmoedig te wees, het teenoegstelde van hartkoppe. Sagmoedig geïnterpreteerd vir jou een sachte grond, waar in saad gesaai kan word, so dit kan opkom. Voorbereide aarde. Soos enige boer weet, as hy gereed maak vir een nieuwe seizoen, waarin in die saad gesaai moet word, was my voorrecht ook om op lande rije te kon stap waar die mense bezig is om te ploeg en te saai en om te sien hoe al die goed werk hoe die plo daar die grond omkeer voorbereid vir die saad want anders gaan niks werk nie en dan later te sien hoe hulle dit als toe ek en dan Nou maar wacht vir hier die saad wat moet ontkiem en die klein plankie wat sy kop daar door die aarde moet steek en later te sien hoe grasgroende daar staan. So moet ek en jy in die geloof dinge sien. Ons moet God sien, ons is baie hom. En ons moet hom aan bid, ons kan nie in een ander manier daar wees nie. In Godse teenwoordigheid, mense, is daar vier weesens reg rond om die troon. Dis die naaste aan anom, en ek het het al verduid, ek ga net nie nou op die oomlik doen nie, daarna kry ons gerips, gerips is daar die weesens wat moet bewaar en beskerm, soos wat ons dit op die verbondsarkse deksel, daar is twee gerips wat daar staan moet uitgespreide vlerke, dis om te beskerm. Na die gerips da'seraars, is nog een orde van hemelweesens, en daarna is dit aards engele in die vier windrichtings, in onder dit bevel is daar miljoene, der miljoene, der miljoene engele, wat allemaal in Godse dien staan, maar hulle is allemaal bezig om God te aanbid, en ons moet dit ook leer, ons moet leer om God te aanbid, as ons by die heilige gedeelte aangaan met ons onthou, dan is ons op een 1 tot 1 basis met God, dan is ons in sy teenwoordigheid, dan kniel ons voor om, en ons aan bid om, soos ons dit by hier hoor, gesing dier die Blackwood Brothers. I dreamed I went to that city, so bright and so fair, when I entered the game I cried holy, the angels all met me there.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 Jehovah, my friend of Calvary, for oh, I wanted to give praise to Jesus for saving the sinner.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 Achter die voorhangsel is dit Ek en God God die enig Vader, Seen en Heilige Gees En daar moet ons Soos God ons uitnooi En Jesaja laat ons die saak uitmaak Sê die Heere, dis maar nie ek en jy Ons het nie iemand anders Een geselskap daar nodig nie Dis Ek en God die enig Andere mense hy, gaan ons nie help nie oor. Mense is veroordelend en so meer. God sê hy is nederig, van hart en hy is sagmoedig. Hy focus nie op ons swakering, hy ken het alles. Hy focus op dit wat ons nodig het. Maar onthou, ons het goeie intenties, net soos wat Paulus dit, sê as ons nou achter die voorrang sal ingaan met al die, die goeie intensies dan sê Paulus vir ons juist die goeie dinge wat ek wil doen die krijg nie gedoen nie, die slechte goed wat ek nie wil doen nie, die doen ek juist dis een gevecht dis een gevecht soos wat ons gelees het van hierdie strijd ten die vlees en die geest die vlees staan teen die Gees. en dit het ons gesien in Esau en Jacob en Esau en Genesis waar hier weer hier vir jou gaan lees, Jesu het sy mense oor die Jabok revier laat trek, want, dit is Jacob, want Jesu was op pad, Jacob het alleen achtergeblei, en een man het het met hom gewastel, man hier in hoofdletters, omdat dit God is, en toe hy sien, dat hy homie kon oorwinne, dit is nou God, wat gesien het, hier die man, Jacob, ga nie hier die geveg opgeen nie. Want hy het dit ook vir hom so gesê. Die geest van die Heere met wie hy hier in die worsteling was, sê vir hom in 26e vers van Genesis 32, Laat my gaan, want die dag het gebreek, want die worsteling was al die heel nacht aan die gang, en die son is al bezig om op te kom. Maar hy antwoord is Jacob, Ek sal u nie laat gaan, ten sy u my seen nie. Hierdie Jacob se hele wese het gesoek na Godse seeninge. Daarom, terwijl hy nog in die moeder moederskoot was, was daar al een geveg aan die gang tussen hom en Esau waar Esau die type is van die van die vlees, en Jacob die type van die gees. En in die geboortekanaal, terwijl die geboorte bezig was om plaas te vind, het Jacob nog Esau aan die hakskeen gegryp, want hy wou om terugtrek, so dat hy eerste kon word, want hier gaan dit oor die eers geboorte recht. En Jacob, wou dit met alles in sy jylle wees hee die gees wat in beheer moet wees, ek en jy word of dyr ons vlees gelei of dyr ons gees en as mens die begeerte het as dit jou begeerte is dan moet een mens dit aan God bekend maak en dis wat ons hier achter die voorhang sal moet doen is om in eerlijkheid met God te praat want is een 1 tot 1 situasie heer God te aanbid, in nederigheid en in eerlijkheid vir om te sê. Ons verstaan hier die geveg van die Israelite, toe hulle die beloofde land moes intrek, en hulle moes tegen daar die 7 veg. Ons weet, dit is ons geveg. En die heel eerste geveg wat geveg moes word, was tegen die Kananite. En ons weet wat dit beteken. Kanaan beteken om een slaaf te wees. Dit gaan oor verslaving. En die mens moet jou eie leven ondersoek, niemand anders kan dit vir jou doen nie, die bybel sê niemand weet wat aan die mens aangaan nie behalwe die geest van die mens en God wat omgemaak het. Daarom is dit die eerlijke 1 tot 1 onderhoud met God, confrontatie soos wat Jacob dit daar by die Jabok rivier by die druwe daar gedoen het om vir God te sê, jyre, ek gaan u nie laat gaan nie, nie voor u my nie geseen het nie, ek kan nie, ek mag nie. En as ons so ver gevorder het, dat ons nou die moed het, om achter die voorhangsel in te beweeg, en ons het Jezus, aan die rechterhand, die Heilige Gees, aan die linkerkant, om ons te help en te ondersteun, hoekom sal ons dan nou nie van Godse genade gebruik maak, terwijl hy self, vir ons sê, dat hy nederig van hart is, en zag modig. Hy focus nie op my swakjede nie, dis nie waar hy focus nie. Hy wil my swakjede recht maak, ja, maar hy focus nie daarop nie. Vertel hy vir my van al my swakjede nie, ek sal om daarvan moet vertel. En hy is daar om my te genees, soos die pottebakker, en soos die hartse rug aan die mense werk om daar die condities recht te krijg. En hoe kom het ons nou hart van goud hee? Want alles wat uit ons hart uitkom, is eindelijk hoe ons bou, op die fondatie waarvan Paulus ons verduidelik en korenteers. Ons bou moet goud, silver of kostbare stenen, of daar sommige mens wat dwaas is, hulle bou moet hout en hooi en stop, als dit beteken niks. Dit verbrand, daar gaan niks daarvan oorblij nie as ek met goud wil bou, dan moet het in my hart wees, want alles wat ek doen, moet uit die gouwe hart van my kom, my gedagtes, my emoties, my beplanning, my gesintheid, alles wat ek doen, kom uit my hart uit, en my boete en sissie, ons wil nie eendag te laat dit leer nie, ons wil dit nou leer, En as daar enige vorm van verslaving is, waarvan jy bewus word en die gees van die Heere vir jou gewys het, as mense wat aan verskille, ek wil nie nou in sikke goed ingaan, nie die, die gees van die Heere sal jouself daarvan oortuig. Dit waarvan jy een slaaf geword het. Ek kan net een voorbeeld vir jou noem dat die Bijbel sê, sommige mense is een maag is hulle God. Hulle doen net wat hulle maag sê nou om vir jou sel te bewys dat, die, dat jou maag nie jou God is nie, weer hou jou vir die dag van eet, om te eet. Kyk of jy dit kan recht kry, dat jy vir die dag niks kan eet nie, soos niks, net waterdrank. As jy achterkom, dis nie so makklik nie, as jy achterkom, wat die mense vlees eindelijk is, en hoe mense dier die vlees gelei word om dinge te doen nie dier die gees nie maar dier die vlees so ons is by die rechte plek ons is by Godse theater ons is by sy kardiotorax theater ons is daar waar hy die beste chirurgie op een mens kan doen wat ooit gedoen kan word ek sal nog vir jou in detail verduidelik hoe dit werk hoe god Godse woord een skerp twee snijdende swaard is wat dieër drink tot die scheiding van siel en gees en gelug, gewrigte en murg en wat 'n beoordelaar is van die gedagtes van die hart. Ons allemaal, wat Christene is, wat werkelijk 'n kind van God is, wil weet wat is God se doel met my? Wat is dit wat God met my ingedagte het? Ek weet dat jy op die oomblik daaraan dink. Wat is God se gedagte met my? Hoekom is ek op hier die aarde? Hoekom leef ek hier in 2018? Wat is dit? Hoekom is ek in een specifieke plek in een bepaalde omgeving? Wat doen ek daar? Wat het God met my in gedachte? Mense, die beste plek om te begin is hier achter die voorhangsel. Hier waar jy in God sy hande is, in die hand van die pottebakker, in die hand van die kenner van harte, die hartsjirurg, wat aan ons hart werk, wat aan ons gesinthede werk, wat aan hier die verslaving waar ons verslaaf is, om ons los te maak, ne, die woord Jeshua Jezus beteken verlosser, om los te maak. Kan jy sien ook om met Jezus en Yeshua, soos wat ons die woord Jeshua ken, want dis maar Jesus' naam is ook Yeshua. Ons het nou net gewoond geraak aan die Griekse vertaling van Yeshua wat Jesus is, wat is Grieks. Jesus was nie Griek, nie was Jood. So sy naam was Yeshua, verlosser. Nou hoekom die oud-testamentiese verlosser Yeshua? Wat het hy gedoen? Hy het hier in hierdie land ingetrek en God het gesê hier 7 nazies wat jy sal moet oorwin dis om, om die volk te verlos van hierdie nazies en wat dit beteken want jy gaan slawe word van hulle as jy hulle nie uitdrooi nie dit is wat God vir ons wil doen net soos wat Paulus dit in Filippense aan ons verduidelik die werk wat God in ons begin het dit sal hy voltooi hy sal dit voltooi tot op die dag dat Jezus Christus weerkom. So hy laat vaar nie die werk van sy handen nie, dis ek wat het laat vaar. As daar iemand is wat het nou gaan stop, dan sit ek self. Want God dwing mense nie. Nou is ons hier achter die voorhangsel, en nou is die wonder daarvan, in Philippense wat Paulus skryf oor die werk wat God aan ons doen, en sê hy ook, Het God wat in ons werk om te wil. Hoor jy? Om te wil. W-I-L To wil. Dit kom uit jou wil uit. Waar is jou wil? In jou verstand, in jou hart. Daar leie in mense wil. Daar leie jou intellect. Daar leie jou emotie. Alles kom daar. Nou God werk in my om te wil. As die kertlokke morgen lui en dan is dit so, soms so in sommige mense se sy harte, hy wonder of hy moet kerk toe gaan, of hy nie moet gaan nie. Dan besluit hy later nie, hy wil nie. Of hy besluit hy wil, maar later weer nie, hy wil nie. Dis God wat in ons werk, om ons te help met die, die elende, met hierdie strijd tussen jakob en Esau. So die gees mens in beheer kan wees, en nie die vlees nie. Ons kan nie die wil van God volbring, door die vlees nie. Die bybel sê vir ons, daar is niks goeds in die vlees nie, soos in niks. Dis binnen ons gees, dis hy weergeboorte wat daar plaas gevind het. The inner man, die innerlijke mens, die natuurlijke mens neem nie die dinge van die gees aan nie. Al die dinge wat ek nou hier vertel van achter die voorhangsel, gaan die vlees mens glat nie anneem die nie, die natuurlijke mens neem die dinge van die vlees nie annee, want het maak nie vir hom sin nie, sê die skrif. Maar my gees, sê halleluja, halleluja beteken loof die Heere, in die Hebrews. Hy werk in my om te wil, nie net om te wil nie, maar om te werk na sy welbehaar, so God die welbehaar het in my, net soos wat God in die begin geskip het, en elke keer het hy welbehaar het gesprek, en gesê dat dit goed was, alles wat God doen, is goed. God gaan dus daar die seven asies, een vir een in my hand gee, soos wat hy dit vir Joshua gesê het, ek gaan hulle in jou hand gee, maar jy moet hulle oorwin, So gaan ons dit doen, achter die voorhangsel. In God se teenwoordigheid met een God bewustheid, waar ons God aan bid. Mens kan nie van God bewust word en om nie aan bid nie. Dis net die moendlik nie. Dis ook die dinge wat ons met God moet uitmaak. En vir om te sê, jyre, ek wil u graag aanbid, ek wil u liefhe met my jylle hart, met my jylle siel, met my jylle verstand, en met al my kracht, maar ek self, kan nie daar slaag nie, maak my hart recht vir my asjeblief jyre, maak my gezond, soos wat Jeremia dit gesê het, maak my gezond, dan sal ons gezond wees, die heren gaan het doen, waarom het sy leven vir ons gegeet. En, daarmee groet ek jou, morgen, ochtend, 10 uur, dv, ekerk, vier uur die middag, dv, boekvoorlesing, 19 uur, 7 uur, stem van hoop, shalom.